o bu vaxtı qəbul edir. Yəni, yəni insaniyyət səfadə də deyib. alır. Və ya alır. Tənim alır, Belə onlar yoxsa yox. Burada bəxirə rahmetullah. Peygəmbər ibn Abbasın rə Əlloh gətirir. Deyir ki, bəs bu gün Peygəmbər yoldaşlarından biri e, yəni birinin evində idi, yoldaşların birində idi və bəzi səhərdə yanında idi. Səbucihə imas ki yanında olan deyir ki, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə baxdı, mənimlə görüşmək istədi. Yəni onlar Peygəmbər sallallahu əleyhi bayrağa Bir kişi feyğəmbər salam verəndə ona cavab salam vermədi, salamın qaytarmadı. Ve feyğəmbər salamın neynədi? Salam qaytarmadı, əllərin sürtdü bir də əntibara, üzünə sürtdü, bir də əllərinə və sonra salamın cavab salam edirdi. Burada, deməli, üç dənə məsələyə toxunur. Birinci, qoxursan namazdan tutaq ki, Təmim almaq, ikinci, təmin, su çaxdı, yəni üçüncü də su varlar ki, qudurətin çatmıb. Təhkardan xəstədir, yanda su axır. Bakın, yəni, tariqi çatmıb, onda təmim ala bilər o adam. Ayrıca bu, Peyğambar sağlıqlar, yəni, bu əməlini göstərir ki, yəni indi burda bilər əlimlək üçün təmim aldı, məyəli qüslu yox idi, salam e, da Allahın adlarından biridir. Belə park, yəni, fikrəsinə Allahı, ayrındır. Biz burada İbn-i e, çoxlu rəaliyyətdir alimlər, nəyə üçün piyambar sanasını belələdir. Olakən burada, yəni, məqsəd budur ki, Buxarədə bu həcisi gətirmə ilə müəyyən məsələləri dayanlamaya istəyir ki, əgər birdən namazı vaxtı çıxırsa, görürsən, məsələn, təymələ bilərsən, qızı atadıyır, qədər sahabilər, valimlər ki, birdən namazın vaxtı da küsüb namazı durmuşsan. və boyunda qüsü məsələn qüsü al və, və baxırsan ki, qüsü namazın vaxtı çıxacaq ne edirsən, namaz bulasan yoxsa qüsü namaz bulasan vaxt çıxsa da və burda ənlər düzü kilən var bəzilər deyir ki, vaxt mühümdir vaxt mühümdir, ona görə təmmi namazı gör olar ki, vaxt mühümdir Amma o qüslər deyirlər ki, ki, ki yox, təxarət mühəmdir, təmiz olmaq. Əldin bir qüsur mühəmdir, qübax Ona görə deyirlər ki, laf da, qüslər tüməli sorun azdır, laf bu məsələdə inşallah insan baxır bəziyyətlər, əvəl görsən ki, inşallah var yaxşıdır, şəraiti var, ama yaxşıdır, çinəsən, sonra qılarsan, qaf qorxusur, əldindir, amma görsən ki, şərat yoxdur və əşaratı ha də əşaratı automation mənim vaclazım. Onda təmin olub qoya bilərsən inşallah. Belə yani məsələdir bu. Onda yoxdur. Yəni hər iki rayə hörmətlə ayındır? Görəsən Yox, sonra gəl və yəni o alınmasa qılmasan. Tək təminlə qılsa, sonra qısa alınar o zaman. Çünki təmmim oldu ki, təmmim sən tənizləyib. Ona görə. Bazı da var ki, Hər çox şey, təmmim alandan da sonra lazımdır, dastamaz <təməl> almaz. Bəzlər təmmim alır, sonra dastamaz alır. Yox, təmmim ala-ala dastamaz bilməzsən. Ala -ala. Dastamaz alırsan, kuşlu alandan. Kuşlu alandan sonra dastamaz almaz. Amma təmmimlə kuşlu alsansa, topaqla, onda dastamaz almırsan. İzlək pozulsa dastamaz olun, təmmümin pozulubu dastamazı pozan şeylərdir. Bıraq sakin, ses gəli, orda. Yəni, təmmümin pozulubu dastamazı pozan şeylərdir. Səhkə adam təmmümin aldı, namaz sonra obəsi namazını çatır, lakin dastamazı pozulubu, məsələ, yəlçik. Yes təmmümin aldırsən, gəlk yani, ısləm məsəl. Lakin, eğer su təpsa, səhkə övrənt yerinə, misələn, yumar yaxıdır, səhkə ayaq yoluna gəlsən, Suyu orada işlətmək olaraq açıdır, yəni, övrət deyil, və s. Aydındır, tənizləmək. Amma belə hər kursul almayacaq, suna lazımdır o daxtamın almaq. Təmim alsan yenə. Aydındır? Onda yenə təmim ala bilərsən. İçmək su götürməsən, qorxsan ki, içsən, daxtamaz alsan, təmimə... Təmim alsan, içmək su onda sənin adı biləsən. Ayındır. Hər zaman bir də təmiz məcbur ola bilməzsən. Salamal, ay heç nə yəni, hə də məlim etməyin Yəni şubat va xəstə doğulsan, günün çatır axı. Hələ belə sənin ana su da təmiz etməyə ocaq Yəni daxtnama ala. Çünki daxtnama səmindən əfsərdir. Sənin dəyinmir. Vəcizən olsan, tənim almışam. Amma başdıran nədir? Sənin va Onu sabah məsən çıxma vağa və yəni çəkdiyin vegetal var, isə tamam ola bilər. Yaxşı, sonra Onda getdirmisə səhər görmüsənsə, küçə vaxtı çıxıb onu yaxşıdır. Bu səhər sonra qoyasan. Yaxşı, onda o zaman çünki axı gecikmisən. Dan süfdə təminləsəltir, çünki vaxtını sərf etmə. bu itib, vaxt çıxır. Yəni tamma tunar yaxşı onda. Onda tıla, sonra rahat bu sonra həftəcə gəlir, Baş olsun, bu kadar rahmet kabul olsun. Ha. Və əzməyəm mən həyəfə qəfəyə mərtənə məlan adam. Bir az sakit. Mərtənə məlan adam. Allahını üstünməliydi. Mən mərtənə məlan sonra. Allahını üstünməyəsən, üstünməsən. Qəbələnsən burada deyirələr. Yərad. Əgər üstün, çıxmasa oxsa, üstünməsən bola. Gəldin? Ha, yox, çəpə ayaq üstünmə. Orda Buxarə İbn Omar, Omar bin Rehattaba qəbəyətini getirir ki, ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə əxrində şey, deyir ki, deyib Peygamber, Omar bin Rehattaba mən sunub oldum. Və sütləq olmədim. Yasir, Ömərə dedi ki, yanında dövr, səfalədə idi bir dəfə. Sən namaz kılmadın, amma mənsə olaxt ayəsi nazı olmamışdır. Və Ammar bin Yasir, fikirləşdi ki, qüsur, bəsilə qiyasıdır. Yəni torpaq saneyəndə amma təndirə gəlməyib necə almaq? Biri də ki torpaq saneyəndir. Bir çəküşün də gəlir hər yanda su deyə. Bu da su furanında qumba. Ardincə nə edirik? Furan qumba qonadın qılır. Amma xata qılmı nə var? Yağmur. Yox, bu bir ambassa vasitə ilə illanda belə ambassa yanına gəldi və dili ki bizler Resul sallallahu aleyhi ve yani, evet. biley. yani, evet. evet. sellem'in bir ki eli yere vurmak ayrıca de o soruyu söylemeyin Allah'a sonra bize ve dile geldinizseniz yani Allah'a gitmesin. Basit. Anladın mı? Abile yani var diye seyse sen. Bacak değse den her anda Yani ki deyəsən, çətin səhifədir, amma görəsən, sənə nə qədər? Bəli, bu yəni. Bax, bu da, bu da. Füməksi. Amma biləndə artıq bir Və bu daha nədir? Bu daha yaxşı. Yəni 2002-ci il nəsahət konsu yoxdur. Çünki oturur. Ha, simanə yaxşı, bütünmək Yəni bu göstərir ki, üşüməyə də şey olsun ki, soltaq içə Aydındır. Yəni üfürməyə göstərir ki, əsas yani, o gibi torfağa değsin, lazım da o əlində torfağınla sürtəsən. Üfürməyə ona dəlavə edir. Ki işte, üfürməyə de olur ki, o torfağları götürməyiz. Aydındır. Həm son çıxtaq dolaq, həm üfürməyiz. Ayrıca, hədistə üfürməyə gəldiyinə, daha yaxşıdır. Aydındır. Nə dələnsi, inşallah, təminin dərəcə əhkəmləndən sonra, başqa bu kəsir, Bukhariya də q